Світлофільтр Шолома запітнів, і дихати було важко. Тренд зупинився перепочити. Відкривши аварійний пакет, він дістав із нього універсальний пас. З кисневого балона він вийняв дві спорожнілі капсули і відкинув їх на землю, у безкрайню масу буро-зеленого листя та стебел. Лічильник Гейгера показував Доволі слабкий фон, і тому Тренд підняв скло шолома. Свіже повітря, напояне ароматом вологи і квітучих рослин, увірвалося під захисний ковпак. Тренд вдихнув на повні груди тоді ще раз. Праворуч стояв просілий бетонний стовп оповитий стеблами якоїсь помаранчевої берізки. Та й усюди довкола пагорби вкривала пишна рослинність. Вдалині височила справжня стіна джунглів. Ліани, повзучі рослини, комахи-квіти, підлісок. Через них доведеться пропалювати собі шлях бластером. Повз нього пролетіли два величезних метелики. Пара тендітних створінь, різнокольорових, вони виписували в повітрі дивовижні зигзаги. Усюди довкола вирувало життя. Комахи, трави, дерева. У кущах шаруділи звірята. Зітхнувши, тренд опустив скло. Довше він не мав права дихати цим повітрям. Посиливши подачу кисню, він підніс до шолома переговорний пристрій. Тренд шахті. Тренд шахті! Як чуєте, прийом. Якийсь час у навушниках шипіла лишень статика, але потім озвався слабкий, ледь чутний голос: Прийом, тренд! Ти куди пропав? Іду на північ. Попереду руїни. «Доведеться, напевно, обійти їх боком. Наскрізь – ніяк. Руїни? Що за руїни? Наймовірніше залишки Нью-Йорка. Зараз я звірюся із картою. Оце і все? Більше ти нічого не знаходив?» – дещо жвавіше запитав голос. «Нічого. Поки що». «Обійду місто і відрапортую. Приблизно за годину». Тренд звірився із годинником на зап'ястку. «О пів на четверту. На початку вечора я вас розбуджу». Вахтовий радист дещо забарився із відповіддю. «Е, удачі. Сподіваюся, ти бодай щось знайдеш. Як у тебе із киснем». Та начебто нормально. А з їжею припасів вистачає. Дорогою, можливо, знайду якісь їстівні рослини. Не здумай цього робити. Добре, добре, не буду. Вимкнувши рацію, Трент повісив її на пояс. Не буду, повторив він. Тоді вийняв із кобури бластер, поправив на спині наплічник. І покрокував далі, потопаючи свинцевими підошвами в густій траві та перепрілому ґрунті. Була уже п'ята година, коли Трент нарешті зустрів аборигенів. Із джунглів йому назустріч вийшло двоє хлопців високі, худі, вкриті ороговілою синьо-сірою шкірою. Один із них. Підняв шести чи семи палу руку у вітальному жесті. Добрий день, вимовив він доволі різким тоном. Тренд моментально зупинився, його серце тьохнуло. Доброго дня. Мутанти почали повільно обходити його. Один тримав в руці сокиру, аби прорубатися крізь густі зарості. Інший не мав при собі жодної зброї. Лише одяг, пошарпані штані та якесь лахміття на зразок сорочки. З ростом незнайомці були в футів вісім. М'яса на тілі майже немає. Лише шкіра та кості у прикритих набряклими повіками очах цікавість. Ці двоє зазнали мутацій радикально змінили метаболізм і структуру клітин і мали здатність засвоювати радіоактивні солі. Мутанти розглядали Трента із дедалі більшою цікавістю. «Скажи», – мовив один із них, – «ти людина?» «Так», – відповів Трент. «Мене звати Джексон», – хлопець простягнув руку. Тренд ніяково і обережно потис її, боячись зламати. Він все ж таки був у армованому скафандрі. «Еге, а це мій друг, Ерл Поттер!» Тренд потис руку і Поттеру також. «Вітаю!» Жорсткі губи Поттера зігнулися в усмішці. «А можна подивитися твоє оснащення?» «Оснащення? Ну так. Пістолет, інструменти. Що у тебе на поясі? Чи у балоні?» «На поясі передавач. У балоні кисень». Трент показав мутантам рацію. «На акумуляторах. Радіус дії 100 миль». «Ух ти! То ти з табору?» – швидко запитав Джексон. «Так. Я з Пенсільванії». «І скільки вас?» Тренд знизав плечима. «Декілька десятків». Синьошкірі аж пританцювали від захоплення. «Ух ти! А як вам вдалося вижити? Після такого бомбардування, га? Мабуть, і ями вирили глибокі». «Шахти», – поправив Тренд. «Наші предки іще на початку війни заховалися у вугільних копальнях. Так, принаймні, йдеться у наших хроніках. У нас налагоджене господарство, їжу вирощуємо у баках, маємо кілька машин, насосів, компресорів, електрогенераторів, дехто вправляється і з токарними верстатами, ну і з ткацькими також. Тренд не став розповідати, що генератори тепер заводяться виключно вручну, а із харчових баків, Лише половина придатна до експлуатації. Все ж таки, минуло три сотні років. І скільки ти прилади не ремонтуй, пластик і метал стабільно зношуються. Зношується і ламається все. «Ага! Отже, – сказав Поттер, – Дейв Гантер дурень!» «Дейв Хантер? Ага!» Дейв каже, що чистих людей не залишилося. Джексон з цікавістю торкнувся до шолома Трента. Чуєш? Ходімо із нами. На тракторі до поселення за годину доберемося. Ми на крило кролів вибралися пополювати. На кого? На літаючих кроликів. Вони смачні, тільки важкі, зараза. Фунтів тридцять кожен важить. І чим же ви полюєте? Тож не сокирою, я гадаю. Поттер і Джексон розреготалися. Хе, дивись. Поттер дістав зі штанів довгий мідний прут, ідеально захований під тканиною поруч з тонкою ногою господаря. Тренд придивився до прута. М'яка мідь була акуратно розпрямлена. І з одного кінця дбайливо розточене дуло. Зазирнувши всередину, він помітив загострений штир, що був розташований там. «Ну, і як ця штуковина працює?» «На кшталт пневматичної рушниці. Варто лишень дротику опинитися у повітрі. Від цілі він не відстане, доки не вразить її. Треба лишень як слід дмухнути». Потер реготнув. «Ха-ха, а я...» «Можу дмухнути, як слід!» «Цікаво!» – Трент повернув йому зброю. Із показною невимушеністю він розглядав два синьо-сірих обличчя, а тоді запитав. «А до мене ви людей не зустрічали?» «Не а відповів Джексон. «Старішина буде радий тебе побачити!» Його хриплий голос почав звучати наполегливо. «Ну то, що скажеш? Ми про тебе подбаємо, нагодуємо. Є знезаражені овочі і м'ясо. Поживи нас тиждень». «Я би і радий, але не можу. Справи, хіба на зворотньому шляху заскочу?» Вкриті ороговілою шкірою обличчя згасли. «Ну...» Можливо, хоч на ніч. Нагодуємо тебе від пуза. Їжу знезаражено. Старішана зібрав гарний прилад для очищення від радіації. Тренд постукав по балону. Кисню майже не залишилося. У вас є компресор? А ні, нам він не потрібен. Щоправда, може, старішина зміг би. Вибачте. Тренд відійшов трохи вбік. Мені час. А ви точно тут людей більш не бачили? Та ні. Ми думали, чистих взагалі не залишилося. Хіба що чутки про вас іноді приходили. Ти нам перший зустрівся. Поттер вказав на захід. В тому боці мешкає плем'я катальщиків. Потім він вказав кудись на південь. А ось там начебто пара племен жуків. Ага, іще бігунів, додав Джексон Ви їх бачили? Так, по дорозі сюди На півночі живуть підземники, сліпі як кроти Поттер скривився Я б особисто під землю ні за що б не поліз Хоча він посміхнувся, пригадавши розповідь про шахту Ха, Хоча кожен по-своєму виживає а на сході, втрутився Джексон, там, де починається океан, там живе велике плем'я дельфінів. Плавають собі під водою у дзвонах, іноді ночами виходять на берег. Ночами взагалі багато хто вибирається на повітря. Це ми до денного світла звикли. Він потер рогові щитки на плечі. На нас радіація не діє. Знаю, відповів Трент. Ну. Но... «Бувайте, хлопці! Еге! Успіху!» Мутанти довго дивилися йому вслід широко розплющеними очима, у яких все ще не згас вогник здивування. Вони дивилися, як він пробирається через джунглі. Він – чиста людина, у захисному костюмі із металу, пластику, що тьмяно виблискував на сонці. Земля буквально кипіла життям. Рослини, савці, комахи, нескінченні змішані види, нічні і денні форми, наземні, водні і взагалі зовсім неймовірні, про які ніде ніколи не розповідали і навряд чи розкажуть. До кінця війни кожен дюйм поверхні землі просочився радіацією. Надзвичайне бета- й гамма-випромінювання майже все життя знищило. Майже, але не все. Жорстока радіація породила мутантів, прискоривши процес природньої еволюції і спресувавши мільйони років відбору у дні та години. Землянині! кищила видозміненими істотами. Вони повзучою, світною, киплячою ордою наводнювали світ. По-справжньому на планеті живуть тепер ті, хто пристосувався до отрути у ґрунті й повітрі. Жуки, звірі і люди. Ті, що вижили на землі настільки радіоактивній, що вона ночами світилася. Тренд крокував джунглями, влучно підпалюючи повзучі стебла і коріння із бластера. Майже всі океани випарувалися. Рівень води й донині знижується, залишаючи лише заражені джерела. Джунглі навколо буквально дихали вологою, отруйною парою і разом з тим енергією життя для цих істот. Постерігаючи краєм ока, як у густих заростях михтять неясні тіні невідомих створінь, Тренд ще міцніше стискав у руці бластер. Попереду у ліловій млі маячила нерівна гряда пагорбів. Сонце вже опускалося до горизонту, обіцяючи чудовий захід. Чудовий у розумінні лишень видовища. Адже вся краса нинішніх заходів сонця від завислих у повітрі часточок. Часточок, які лишилися там від часу перших ядерних вибухів. Тренд пройшов чималий шлях. Втомлений та знесилений, він зупинився, міркуючи. Велетні, яких він зустрів, Вкриті сіро-роговою шкірою – типове плем'я мутантів. Інші називають їх жабами, бо вони схожі на піщаних рогатих жаб. Їх кишківник здатен засвоювати радіоактивну їжу, але гені – приймати насичене частками повітря. Мутанти. Вони живуть там, де сам тренд не витримає без шолома, із поляризованим забралом освинцьованого скафандра, кисневого балона і харчових кульок. «До речі», – схаменувся він, – «саме час знову доповісти на базу». «Це тренд, прийом!» – пробурмотів він у передавач та облизнув пересохлі губи. «Хотілося їсти і пити». Можливо, пощастить знайти відносно чисту зону, де рівень радіації дасть змогу скинути костюм бодай на 15 хвилин і сполоснутися. Хоча би змити під та бруд. Ось уже два тижні тренд мотається по землі, закоркований у схожий на водолазний костюм-скафандр. Липкий і брудний всередині, а зовні... Костюм уже добряче світиться від радіації. Навколо ж нього стрибає, повзає, літає життя у всьому своєму різноманітті. І це життя абсолютно байдуже до смертельного випромінювання. Говорить шахта, прийом. Почувся голосу динаміку. Мені на сьогодні вже досить. Треба поїсти, вмитися. До завтра я нікуди не піду. Ти що, так нічого й не знайшов?» Дещо розчаровано вимовив вахтовий. «Ні». Мовчання. «Ну що ж, сподіваюся, завтра пощастить», сказав той. «Я теж сподіваюся», – озвався Трент. «Я плем'я жаб зустрів. Два хлопці». Футів під вісім зростом. Ходять в одних штанях і сорочках ще й босоніж. Проте вахтового це повідомлення не зацікавило. Я чув про них. Везучі здоровані. Гаразд, ти відпочивай і зв'яжися завтра вранці. Від Лоренца, до речі, звід прийшов. О, а він де? На сході. В Огайо. У нього справи йдуть непогано. І що він знайшов? Ну, плем'я катальщиків, жуків, копачів. Вони вилізли з під землі вночі, такі білі й сліпі. Хробаки? Ну, вірні ж, черв'яки. То коли від тебе чекати наступного звіту? Завтра, сказав Трент і, вимкнувши, передавач, повісив його на пояс. Завтра. У загустаючій темряві Трент розгледів нерівний рядок пагорбів. П'ять років минуло, і щовечора вахтові чують одне й те ж: Завтра. Трент один із останніх у довгому ланцюжку посланців, що тягнуть на собі дорогоцінні запаси кисню, їжі та зарядів до бластера. Тих, хто виснажують себе у безплідних розвідках по території джунглів, аби віднайти те, чого небагато залишилося. Завтра. Колись одне із таких «завтра» стане останнім. Просто закінчиться кисень, їжа, поламаються компресори і насоси. Зламаються зовсім, і шахта зупиниться, занурившись у мертву тишу. Це відбудеться, якщо він, Трент, і його товариші не встановлять контакт з іншою базою. Присівши навпочіпки, Трент вийняв лічильник Гейгера і почав шукати відносно чисто точку. Так він і вирубився. «Погляньте на нього!» Ле чутно вимовив далекий голос. Свідомість повернулася відразу і різко. Тренд спробував знайти на поясі бластер. Був ранок. Крізь крони дерев проникало сіре світло. Навколо рухалися якісь фігури. Бластер зник. Тренд сів, остаточно прокинувшись. Фігури, що оточували його. Лишень дуже віддалено нагадували людей. Плем'я жуків. «Де моя зброя?» – запитав Трент. «Заспокойся!» Жуки обступили Трента колом, із якого вийшов ватажок. Було холодно. Тремтячі, Трент ніякого підвівся на ноги. «Заспокойся!» – повторив ватажок. «Ми все тобі повернемо!» «Ні, вже зараз давайте!» З мерзлими руками тренд одяг шолом. Його лихоманило. Трясло від п'яток до маківки. Грунт довкола був м'яким. Рослини сходили в'язкою слизовою росою. Жуки, особен десять-дванадцять, зашепотілися проміж себе. Дивні створіння! Майже не зберегли людських рис. Блискучий хітин, фасетчасті очі, антени, котрі нервово тремтять над головами. Ними жуки пробують повітря на радіацію. Сильна доза їх вбиває, і тому вони вишукують безпечні зони, покладаючись на частковий імунітет. І харчуються вони теж не безпосередньо. Фекальними масами невеличких теплокровних тварин, чий організм бере на себе функцію очищення їжі від радіації. Ти людина, тремтячим металевим голосом вимовив головний жук. Безстатевий солдат, як і його компаньони, був озброєний пістолетом і сокирою. Щоправда, Тренд знав, що є іще два типи жуків, самці. Працівники і матка. Правильно, я людина, відповів, цокочучи зубами Тренд. І що ти тут робиш? Ти один? Ні. Нас ще багато тут ходить. Жуки знову зашепотілося, посмикуючи антенами. Джунглі тим часом прокидалися поруч по стовбуру дерева текла вгору желеподійна маса, тягнучи у крону напівперетравлену тушку дрібного сапця. Повз них пролетіли безбарвні метелики. Шарудячі листям заривалися у землю нічні тварюки. «Ходімо!» – сказав жук, вказуючи вперед. «Пішли з нами!» Трент неохоче підкорився. Попрямував разом із жуками свіжою просікою, котра встигла знову наповнитися вусиками повзучих рослин і щупальцями дерев. «І куди ми?» – запитав він. «До пагорба», – пролунала відповідь. «Навіщо?» «Так треба». Дивлячись на комах, що виблискували хітином, Трент на силу міг повірити, що ці створіння або, бодай, їхні предки, були колись людьми. Якщо не брати до уваги зовнішності, у розумовому плані від Трента вони не відрізнялися нічим. Острий племені жуків нагадував чи то комунізм, чи то фашизм. «А можна питання задати?» – запитав Трент. «Яке?» Крім мене, ви ще людей бачили? Чисі поблизу є? Ні. І про поселення людей ніхто не розповідає. А навіщо тобі знати? Та так, просто цікаво, напруженим голосом пояснив Тренд. Ти у нас перший, задоволено вимовив Жук. За затримання людини передбачена премія. До нас цієї нагороди іще не отримували. Ось для чого їм була потрібна людина. Джерело знань, історії, залишків традицій, необхідних мутантам для організації власних суспільств. Нові племена поки ще не сійкі. Тому потребують зв'язку із минулим і тому чиста людина для них. Це, немов шаман, мудрець і учитель. В неї можна дізнатися багато чого, як пращури будували суспільство і на що те суспільство було схоже. Людина для всякого племені неймовірно цінна знахідка, якщо, звісно, поблизу не знайдеться якийсь інший немутант. І, звісно ж, він... Не знайдеться. Досі жоден не знайшовся. Тренд злісно лаявся подумки. Повинні ж, повинні десь зберегтися поселення чистих. Якщо не на півночі, то подай десь на сході. У Європі, Азії, Австралії. Хоча б десь на всій земній кулі. Поселення, у яких є інструменти і робочі механізми. Шахта тренда – Просто не може бути єдиним місцем проживання чистих, не може бути останнім фрагментом істинного людства. Таким собі кабінетом цінних чудасій, приречених чекати, доки не згорять компресори і не висхнуть баки з живильною масою. Трентові повинно пощастити, і чим швидше, тим краще. Раптом жуки зупинилися. Вони підозріло обертали своїми антенами. «У чому справа?» – запитав Трент. «Так, ні в чому». Процесія відновила свою ходу. «Просто здалося!» Раптом блиснув спалах. Жуки в голові колони випарувалися, зметені хвилою світла, яку наздогнав Гуркіт. самого Трента обхопили м'ясисті стебла дерев, Довелося відбиватися у той час, як жуки билися із дрібними волохатими істотами. Ті стріляли по жуках із пістолетів часто і влучно, а наблизившись в притул, атакували неймовірно розвиненими ногами. Це були бігуни. Жуки програвали, відступаючи своїм же слідом вони поступово розсіялися у джунглях. Бігуни переслідували їх немов кенгуру, здійснюючи потужні стрибки. Нарешті останній з жуків зник у заростях. Бій припинився. Чудово. вимовив головний бігун і випростався, відновлюючи дихання. «Де людина?» – Трент повільно підвівся на ноги. «Тут я!» Бігуни допомогли йому встояти. Тренд заточувався. Він роздивився їх. Кремезні, не вище чотирьох футів і вкриті хутром.